Тернопіль, 1984 Немає на світі іншого міста, до якого я наближався без такою ж ейфорією. Бо саме до Тернополя віз мене і решту братів по зброї мій дембельський потяг. Він називався Козятин Івано-Франківськ і творив абсолютне диво, за якісь лише чотири години перекидав нас із армії у цивільне, з римою вільне, життя. Від такого стрибка паморочилося в голові і груди забивало найтютюновішим димом щастя. Одного разу я вже писав про це так. Усю дорогу до Тернополя ми пили й горланили, пили й горланили десяток ветеранів війни пошрамованих ворожими кулями обвішаних бойовими хрестами та звіздами. І ніхто не смів стати нам на дорозі, бо ми були з гітарою. Тому Тернополя насправді немає. Ні, не так. Насправді він є, але його ще немає. До нього ще треба доїхати, доповсти, дорости. І цей чотиригодинний відтинок поміж армією та волею – це насправді розтягнутий назавжди Тернопіль. Вічне наближення. Тернополя ще немає, але він обов'язково буде. Пізнього, листопадового вечора. Весь у грязюці і мокрому брудному снігу. Тернопіль – це очікування Тернополя. Тернопіль – це ще трохи, і... За цим «і» не настає жодного продовження, ані просвітлення. Хай усе на ньому й обривається. Іноді навіть мені здається, що наше життя не довше за сірниковий спалах. Але якщо вже так, то нехай цей спалах буде у тамбурі саме того потяга, де ми куримо, п'ємо і горлаємо.